Un altre poble mort. Som-hi. El Bartotzi notegarà a engolir-ho tot. Han passat mil anys des del col·lapse de la gran civilització industrial. Sobre el terreny àrid ple d'òxid i ceràmica de la Terra, s'ha anat estrenent el mar tòxic, un enorme bosc de bacteris que emet uns afluvis verinosos que amenacen l'existència de la cada cop més afablida raça humana. Nausica de la vall del vent. No se Sencera. Que bé que sona. Necessitava ampolles ceràmiques. La gent de la valla estarà contenta. Ara ja tindran matèria primera per fer tota mena d'eines. A veure si me'l puc I les esfores de la tarda. És preciós. Però sense la màscara em podrien destrossar els pulmons. Aquest bosc és la mort personificada. Estic posant nerviosa. Ah, és un fusell anti-insectes! Estan atacant el foc! Un home! Deu ser el que ha mudat la cuirassa que he vist. No el puc deixar fugir cap allà. i l'home amb la resplendor. Què és aquest soroll? se'n torna al bosc. Ha aconseguit calmar un home només amb bombes de llum i un xulet especial. No, sí que... Feia un any mig que no ens veiem El pare es posarà molt content. T'he de donar les gràcies. Ets una dominadora del vent excel·lent. Segur? El pare diu que encara no... Ah? Ah, per cert, ja no me'n recordava que duia aquest pobre animalet. Ah, un esquiroguineu! És el primer cap que em veig on? Un insecte volador la confós amb un nen i l'ha I sense pensar-ho li ha disparat. Sé per això que s'ha enfadat l'home, eh? No has respirat la medzina perquè estava inconscient. Compta amb la mà, és petitó, però molt valent. Vine mi. Va. No tinguis por, maco. No tinguis por. Ho veus? No passa res. Només estaves espantat, ja ho sé. Que Em faria molt contenta, Mestre Iupa. Doncs sí, si el vols. Moltes gràcies! Hola, Caicui! Us en recordeu de mi? Té un poder extraordinari. Degueu estar cansats de tan córrer, oi que sí? Tothom continua igual? Què passa? El pare. El pare ja no es pot embolar. En Gil? Tant li afectat la benzina del bosc? Sí. Diu que és el testí dels que vivim a la vora del mar tòxic. Em sap greu. Potser hauria d'haver vingut abans. No. Però estic molt contenta que hagi vingut. Sap Sapè, mestre? després m'agradaria ensenyar-hi una cosa molt especial. És que tinc una habitació secreta. Però no digue ningú, ens hem la casa s'espantarien. Vaig avisar la gent del poble. No trigui gaire, eh? Mestre Llupa! Que em pot portar això, si us plau. És que no popularpulvem aquestalaró! s hem interpretat move bé els corrents de l'aire. Ba ja gairebé hem arribat. Hola! Esteu tots bé? Ha, ha, ha. Tot va de meravella Tant l'aigua com el vent! Senyor Yupa. Hola, nanos! Com va tot? Oh! Oh! Benvingut! Teníem ganes que... <erg lance ange poke overalls> Quina alegria. Oh, molt bé, molt bé, mestre. Sí. Princesa, acaba d'arribar. Una mica més. Senyor Llupa! Et conserves molt bé, Mito. Espero que aquesta nit ens pugui explicar alguna aventura de l'estranger. Vinga, ja el pots engegar. Funciona bé! Sí. Vaja, és una peça extraordinària. Doncs haurem de formar una partida per anar a buscar més material demà mateix. Vine a Toeto. Sí. Mestra Yupa, li presento al Filtel a la Toeto. Mm, vejam aquest noiet. Caram, que bufó. Em fa pensar en tu quan eres petita, Nausica. Mestre Llupa, em faria molt feliç que li posés vostè el nom. Perquè el vent l'acompanyi sempre, vagi on vagi. Entesos com vulguis. No passis ànsia. Li posaré un bon nom. Moltes gràcies, Mestre Llupa. Espero que el meu fill creixi tan sa i valent com la princesa. Gràcies. Mm -hmm. De valenta n'és molt, la princesa, Això no es pot negar. Però procura que el teu fill no jugui al mar tòxic com ella. Però mira, avui resulta que ha trobat una cuirassa d'hom. Ei, però posa't la pell del teu tutor, que sóc jo. Que no veus que em passo el dia peter? Ha! Ha! Ha! Aquesta afició que té pel mar tòxic que ens ha anat bé ens ha trobat una cuirassa d'hom. Exacte, i a mi m'ha salvat perquè era allà. Llavors <laughs> t'has salvat, ella? Eh? Sí, m'encanta aquesta vall. M'hi sento com a casa, aquí Va, explica'm com t'ha anat el viatge oh, La situació és horrible Al sud, el mar tòxic ha engolit dos països sencers més Cada cop s'estén més al bosc de contaminació I baixis on vagis, ja guerra i fam Pinta molt malament per què no pot viure tothom com vosaltres en aquesta vall? El vent que bufa des del mar ens protegeix a nosaltres. La metzina no pot arribar fins aquí. Escolta, Llupa, per què no et quedes aquí, eh? Mira com estic jo. Aquí tothom... Estaria content que et quedessis. Mm. <ríe> no t'hi esforcis. El destí empenya en Llupa a buscar i buscar sense pera pel destí, diu. I què busca el Mestre Llupa? Digui, ho sap. I ara, què vols dir que tu no ho saps, no ho sica? Mira, ho tens en aquell estandard que hi ha a la paret. Jo ja no ho veig, però és la persona que hi ha a la banda esquerra. La llegenda diu que aquell guerrer durà una túnica blava i descendirà fins al Prat Daurat. I que referà per sempre els lligams amb la natura perduda. I conduirà la gent fins a una terra més blava i més pura, ja me'n recordo. Doncs jo em pensava que es tractava d'una llegenda d'una llegenda antiga i prou? M' in que va sis plau, no rigui de mi. <ríe> no i és que ho poses tan fàcil. Ja sap que a mi m'agradaria descobrir el misteri del mar tòxic, res més. Vull saber si és un fet predestinat o no, que l'humanitat desapareixerà engolida per la matzina. És això el que vull esbrinar. Tant de bo pogués donar un cop de mà al Mestre Llupa. Altesa! Altesa! Què passa, Mito? En Goro diu que el vent porta una olor! Ja falta poc per l'alba, oi? Ara vinc. Gràcies per avisar-me. És una bona tempesta, però hi ha alguna cosa estranya. Un És una nau! I què hi fa una nau en un lloc com aquest? Què feu aquí? Mestre Llupa, hi ha una nau! Una nau? Vé cap aquí! És enorme! És una nàutul maquillada grossa. Aquesta manera de volar no és normal. Diria que intenta fer un aterratge a forçós. Coro, llença'n! Eh? Princesa, aneu amb compte! Esguiaré fins a la platja! Mm. Ja torna a girar. Molt bé, preparada? Feta. Ha sigut el penyol sagat. Vol mi! És viva! Ah. Ah. On sóc? A la vall del vent. No parlis ara. La càrrega. L'has de cremar. La càrrega? Sisplau, crema-la. Tranqui·la, ja t'he Però no t'amoïni, s'ha cremat tot. Mm. Quin descans. Princesa! Brau! Brau! Brau! Hem de princesa! Princesa! Princesa! princesa! princesa! Però si és una princesa de la casa reial de Pegite. Senc encara n'hi un de viu! Que és tot, està crigant els altres. Està ferit i no pot volar. Porteu fusell ni de broma. Si li diparem encara qui hirà més fort. L'hem de matar. No el pagarem amb un tret o no Llavors que hem de fer. Alto! Uh. Mita, porta manme, bé si us plau. Així! Uh, sí. Però altea! Entesa... Tranquil, pots volar. Sí, així m'agrada. Elmer, princesa! Gràcies. Què passaria si en matéssim tan sols un? Hi havia unes quantes espores enganxades a la nau. Aquesta encara no exuda, Metzina. Ja gairebé ho tenim, això. Sí, però hem de vigilar que no en quedi cap o hem begut oli. Què deu ser aquesta carcassa tan grossa? Vés a saber. Ni tan sols les flamarades la van poder cremar. Companys, aquest misteri de d'aquí ja l'esbrinarem més tard. Ara aneu a ajudar els clamadors d'espona. Sí, sí, sí. I vigileu que no en quedi una. Ens han portat un bon regalet, aquests estrangers. Mito, mira això d'aquí baix. Bufes, belluga, com si tingués vida pròpia. Què és això, senyor Llupa? Mentre era fora, em va arribar un rumor molt inquietant. Molta gent diu que han descolgat un monstre de l'antic món que reposava al subsol de Pegite. Un monstre de l'antic món? Un déu guerrer. Un déu guerrer? Vol dir un d'aquells que van arrasar el món durant els set dies de foc? Mare meva! Se suposava que els déus guerrers havien quedat fossilitzats a l'antiguitat. Però resulta que en va quedar un sota terra durant mil anys. Tot ah, doncs sí que té forma un benoide, ara que ho dius. Sí. és una nació molt agressiva de l'extrem oest. Primer els peixitians morts i ara això. Acabeu vosaltres. ara què passa? Per què és es això? Són nous turmaquianes, tothom al castell! i si el favor d'amagar-se és un ordre. Jo em quedo aquí. Princesa! Sí, que espera. Pareu! Qui ets? Si fas un pas més, la meva espasa de cuirassa d'on travessarà la teva armadura ceràmica. Aquell home és en Llupa. Escolteu-me, soldats turmaquians, heu de saber que la gent d'aquesta vall ha treballat tota la nit de valent per salvar la gent de la vostra nau. De fet, acaben d'enterrar solemnament els vostres morts. I és aquesta la manera que teniu a Tolmec i ha d'agrair la nostra humanitat? Suposo que teniu els vostres motius per engegar una guerra. Però primer hauríeu d'enviar un missatger i expressar-los. <ríe> Nausica, calma't, Nausica. Si lluitem ara, condemnarem a mort tota la gent d'aquesta vall. Hem d'aguantar i esperar el moment adequat. Que és un tot coi de nena? Ni se t'acudeixi curatoa però sí si... mm -hmm. oh. Ara sí que l'hem fet de bona per a tots els meus homes punyeta no et falta raó tu ets en lupaamial de l'anomenat millor espatachxí de les regions remotes el nostre objectiu no és fer una massacre vull parlar amb tu amb veina l'espases Moltes Atenció! Ara parlarà la comandant Cuixana de l'exèrcit de Tolmèquia. Escolteu el que us dirà. Hem vingut per unir les nacions de les regions remotes i crear una veritable arcàdia de felicitat en aquestes terres. El mar tòxic està a punt d'engolir-vos, que no ho veieu. No ho poseu resistència i participeu en la nostra utopia. Arrasarem el mar tòxic i aconseguirem tornar la vida a aquestes terres. Què no el mar tòxic? Eh? Hem recuperat tècniques i poders miraculosos que van permetre als humans erigir-se com a amos i senyors d'aquestes terres. A aquells que decideixin seguir-me, els prometo una vida lliure en què no hauran de tema mai més ni el bosc ni la matzina. No tant de pressa. No l'heu de tocar, el mar tòxic! I aquesta vella d'on surt? Soldats, en vos Deixa la Deixa-la parlar. El mar tòxic es va formar ara fa mil anys i des d'aleshores els humans l'han volgut cremar moltíssimes vegades. Però l'única cosa que han aconseguit totes aquestes vegades és enfurismar les bandades d'oms que han avançat en fúria i ho han destruït absolutament tot el seu pas. Nacions senceres, arrasades, ciutats engolides. Els homes avancen implacables fins que arriba un moment que l'eina nició els impedeix continuar i els condemna la mort. Llavors, les espores fan servir les despulles dels grans insectes com a per arrelar i créixer, i així... grans extensions de terra acaben engolides pel mar tòxic. No l'heu de tocar, el mar tòxic. Calla! No toleraré que ens prenguis el pèl! Llavors què hem de fer? Em mataràs a mi, també? Vigila, el que diu. Va, mata'm, què esperes? És molt senzill pelar una vella cega. Vinga, mata'm! Igual que has fet amb en Gil. Ha mort en Gil! Feu-los callar i, si algú s'hi resisteix, mateu-lo. Calma, plau! Feu el favor d'escoltar-me. No vull que hi hagi més víctimes. Us ho prego. <ira> Entesa. Digue'm quan tens, sisplau. Fem el que ens ordenen els de Tolmèquia. Oh... Oh... Oh... M'agrada aquesta vall, m'agrada molt. Doncs jo què vol que li digui? Ens han ordenat transportar el déu guerrer de Dolmèquia ja tan aviat com sigui possible. No la podem complir, aquest ordre. Ni tan sols una nau grossa va poder suportar el seu pes i es va estavellar. Espero que no ho hagi dit seriosament, allò de construir una nació aquí perquè... Perquè si fos així, què passaria? T'estimaries més que els imbècils del nostre país convertissin aquest monstre en una joguina? Comandant, no cregui que no l'entenc. Però jo sóc militar, i no ens correspon a nosaltres prendre aquesta decisió. Hm. Titella. Me'n torno a Pegite. Mentre sigui fora, fes tot el que puguis per tornar la vida al Déu Guerrer. Senyora. Aquest canoner d'aquí funciona? Sí, diria que sí. No us enganyeu. No us estic fent cap consulta, que quedi clar. Endur-se la princesa, pegita i es bassa! Hostatge un canone i provisions. Són unes condicions humiliants. I vosaltres escolliu qui vindrà. tingueu tot preparat per sortir demà al matí. Gràcies per fer d'hostatge. No us amoïneu per mi, us ho prego. Aquests brètols pretenen endur-se absolutament tot. Jo marxaré i tornaré sense que se n'adonin. Esperaré el millor moment. No podem permetre que reanimin aquell monstre sanguinari. No. Nauzica? Teto. On és la teva mestressa, Teto? Es pot saber què és, això? Són plantes del mar tòxic, oi? Són espores que he plantat i he cuidat jo mateixa. No es preocupi, no meten manzina. No són verinoses? És cert, l'aire és totalment pur, aquí. Com pot ser? Tens una gisocosari florida i és una planta molt tòxica. Aquesta aigua és de 500 metres de profunditat. La trec amb el molí del fons del mar i la terra l'ha agafat del fons del mateix pou. Ara sé sí que, amb aigua i terra netes, les plantes del mar tòxic no treuen verí. És la mare terra el que està brot. Fins i tot el salt d'aquesta valla està contaminat. Per què? M'agradaria saber qui va convertir el nostre món en el que és ara. I ho has esbrinat tu sola, això? Sí. Volia curar el pare i els altres del mal que tenien, però... He de tancar aquesta sala. Fa un moment que he parat l'aigua. No trigaran gaire pensitsa. M'ha costat molt trobar-los. No! Gràcies. M es menjaré molt de gust. Pobrissa so, d'Altesa! No te dormis, que marxem! Vinga, bufones, no ploreu més. Tranquil·les, us prometo que no trigaré gaire a tornar. M'ho jura? No em creus? Que potser m'han dit mai, jo? No. Em creus? Sí. L'esperem, eh? Ah. Vinga, que encara prendreu mal. Sí. Sí. L'esperem, eh? Tingueu cura de la princesa! Ens trobarem a faltar! Quan arribem a Pesite, em comença a fer mal la ronyonada. Fixa't tu, Saltesa ha escollit una colla de vells xerucs per escortar-la. Mireu, no ho trobeu estrany, això? Per què volen en una formació tan tancada? Huh. És com si tinguessin por que els ataquin. i una concentració de metgina enorme. Ah. Mm -hmm. No et moguis! Quina por! Formació És un defensa. de defensa! Arbeu de sota! De Pejite? Merda! La tercera nau també ha caigut! Quins redimonis fot la corbeta! Hem perdut el control! Ai, hem quines naus més fàgils. T'ho per darrere! Ah! S'ha tallat el cable del remolc! Amaga-te <totipenir> aquí, <totipenir> Cayem, el Taser i no els insectes! Farem el que calgui! calmeu i Llanceu la càrrega! Vinga! Adeu-siau, Altesa! Feu el favor descoltar la càrrega! Eh? Com? Fa massa soroll amb motor! Espavila. Ah, sí! Ah. Ah. Ah. Però, però, princesa, què feu? Poseu-vos la bàsca en Altesa! Que us morireu! Oh. Sisplau! Us, fa fa us salvaré! Màstera. Confieu en mi! Llançeu tota la càrrega! Fa, farem el que vulgueu! No, sisplau! Llançeu-vos la mà! Ja estàs subrient? En pressa! Llançeu-ho tot! Oh. Ai, princesa! Engega'm a tot! Busquem un lloc per aterrar! Van entre dos pulmons! Venga, venga, rapid, la cancanti scura! No us mogueu. Ah! Ah! Tros d'arsa! Gràcies per tot. Però per què l'heu salvat, Altesa? Això per què? Innocent. Et pensaves que cauria de genolls per donar-te les gràcies? No tens ni idea de com funciona el mar tòxic. Això no és el món dels homes. Aquí disparar un fusell pot tenir conseqüències imprevisibles. Per culpa de la batalla, una pila de nous han caigut al bosc i els insectes s'han empipat. Mira amunt! Ah, sí. Els reis i Emma són els vigilants del bosc. Aviat avisaran els seus congèneres perquè vinguin. Marxem! Passeu-me la corda de recanvi, ràpid! Ah, sí. Vito, tu arregla l'enganxall! Sí. Ah, ah. No us mogueu, aquí les ordres, les dono jo Però de què tens por? De què digues? Sembles un esquilòl quineu que s'ha perdut Com t'atreveixes? No tinguis por, jo només vull que torris al teu país sense prendre mal, res més Et faré Ja són aquí Com s'haixeu? Si es plau, Som els vostres enemics. i han posat uns ulls vermells! Oh! Oh! Oh! Oh! Entesa, però què voleu fer ara amb el meu bé, digueu? Quan es calmin les aigües, envoleu-vos i espereu-me l'aire. Si d'aquí una hora no he tornat, torneu a la vall. Però! Oh, però! Sisplau, princesa! Ha la princesa. Tu, dóna'm això. Vinga, companys, afanyem-nos. Hem de fer el que ens ha dit la princesa. Entesa... la Where am I? han passat dues hores. I cada cop hi ha més insectes. Princesa! Princesa! I sabia jo que l'havia oh, infectat oh, un infectat. insecte. No, Dóna-me'l, no, música. No vull! No perdràs de doble! Els insectes, els insectes i els éssers uvats no, no podem viure, no viure al mateix lloc. lloc. Més curiós. Hola! Per fi l'he trobat. Com et trobes? On som? Deixa'm que et doni les gràcies, Primi. Em dic Asbeli, sóc de Pesite. Gràcies per salvar-me la vida. Jo sóc la Nausica, de la Vall del Vent. On On som? Veig que estàs desorientada. Som exactament al fons del mar tòxic. Al fons del mar tòxic? Mira, hem caigut per allà. Amb la sorra. Però si no portem les màscares. Exacte, però l'aire d'aquí sempre és molt net. Jo tampoc m'en sé a venir que hi hagi un lloc com aquest al fons del mar tòxic. Què Nausica! No, no te'n vagis gaire lluny! i n'abre més preciós. de forma de sorra sobre el fons. Nausica. La làel era la meva germana, Érem bessons. M'hauria agradat al seu costat. Potser he trigat massa a explicar-tho, Perdona. No. Perdona'm tu, ha anat de poc que no assassino la persona que li va fer costat fins al final. Tranquil. Vaja, llavors ara a la vall del vent. Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, quin gust més estrany que és! Es diuen frits de xicos, són molt nutritius. Mmm. Ah, el gust m'és igual, el que vull és omplir la panxa. <ríe> que cam es va formar el mar tòxic? Quina pregunta més estranya, nausica? Els arbres que creixen en aquell lloc van néixer amb la funció de netejar el món, que els éssers humans ens dediquem a embrutar. Absorbeixen la metzina de la mare a terra, la transformen en cristalls preciosos i després moren i es converteixen en sorra. És així que es va formar aquest espai subterrani. Els insectes protegeixen el bosc. Doncs aleshores els humans ens acabarem extingint. Això pot trigar encara milers d'anys i no podem viure amb l'amenaça de la metgina i els insectes. Com a mínim hem de trobar la manera que el mar tòxic no avanci més encara. Has dit exactament el mateix que diu la coixana. Això mai! Nosaltres no volem fer servir el Déu Guerrer per fer la guerra. Demà quan coneguis la meva gent ho veuràs. Va, dormim, que demà, demà hem de volar un bon tros. No poden ser novetats. Uh -huh. Combates, senyor. Ja comença a agafar forma. Sembla mentida, però com més et vinc a veure, més bufó et trobo. Mira que no sóc ningú a l'escala militar, però tu aconsegueixes remoure la meva ambició arrovellada. Hum, I ara rius? T'hauries d'haver quedat fent dona sota terra fins a la fi de tots els temps. Conseller! Mm. Uns dissidents de Pesite han atacat la formació de la comandant. i han abatut totes les naus, tret d'una corbeta. I què li ha passat a ella? Diu que la nau... S'ha desintegrat a l'aire. Mm. Conseller! La població encara no s'ha donat de res, oi? No. Doncs ara mateix hi vaig. Els altres continueu fent la vostra feina. Sí, sí senyor. senyor! És aquesta la gran oportunitat que esperava un militar d'orígens modestos com jo? O és una trampa que ens destruirà a tots? Anima a dir-vos que en Mito i els altres han tornat. L'estan esperant al llac d'Àcid, senyor. Estem molt avergonyits d'haver tornat sols. No, malero que estigueu bé. M'allibereu? Llençareu el Déu Guerrer a les profunditats del Llac d'Àcid i tornareu tots al vostre país. Teniu molt pocs soldats a la vall ara. Enfrontar-s'hi seria molt senzill, però no vull que hi hagi més víctimes. Ni l'aigua ni el foc li fan res a ell. Ni tan sols el podrem moure fins que no aprengui a caminar. Que no ho veus? I ja és massa tard, no hi ha marxa enrere. Em van ordenat a atacar a Egite perquè tenien poc una altra nació controlés un poder tan immens com el nostre. Ara que la seva existència ja no és un secret, les potències militars enviaran exèrcits cap aquí. Només us queda una via possible, ara. Tornar la vida al Déu Guerrer i viure amb ell mentre procureu mantenir l'equilibri de poder és l'única solució. Mireu. Eh? Mm. Va ser un insecte? Aquell que esdevingui el meu marit veurà coses més terribles que això. Hem de cremar el mar tòxic, matar els insectes i recuperar el nostre món, que no ho veieu! Nosaltres us vam arrebassar el Déu guerrer ara us toca tornar-lo a la vida. Passi el que passi, no reanimarem el Déu guerrer. Eh, eh, eh. Alarma! Ah, tu digues la contrassenya! Va, que Vinga! Va! Ens havíem deixat una espora! Què dius, ara? I està traient moltíssima matxina i tothom està molt nerviós! Vinga! Deixeu-vos! Vinga! Deixeu-vos! Vinga! Deixeu-vos! Les eines de cremar esporas les podríem fer servir d'armes. Donar-los hi seria I molt... I què important. vols fer? torneu els i tot menys els fusells. Sí, senyor. La corbeta està a punt per marxar. No vull errors, ara. Tots els soldats que queden a pesites s'han de reunir aquí a la vall immediatament. Sí, senyor. Carai, pel que sembla, això s'està embolicant de valent. Vinga, ràpid, com Rescati la princesa, sisplau. Vosaltres protegiu la vall. Aneu en compte fins que torni. Sí! sí. sí. Anem cap a la vall. Vinga. Cremeu-ho No en creguis res, no Vinga, cremeu-ho. cremeu Vinga, cremeu tots. Caso amb tot. Fins i tot aquí hi ha fils bacteriològics. Aquest també està contaminat. Aparteu-vos! Què vols fer? Aquest també? L'anciana. Aquest bosc està tot contaminat. L'haurem de cremar. Si ens encantem, el mar tòxic engolirà la vall sencera. Segur que no hi podem fer res? Hem estat protegint aquest posc i tots els arbres durant 300 anys! Merda! Si no haguessin vingut aquells descraciats! La situació és massa delicada, no se'n sortiran! Els han d'ajudar! Vols dir? Doncs jo ja ho veig exactament, igual que sempre. No hi ha insectes. Per què deu ser? Per què estic tan nerviosa? Ja falta poc. Darrere d'aquelles muntanyes ja ha la meva gent. Alguna cosa passa, Pejite. Què deu ser, aquella boira? Posa't la màscara, Asbel! Són insectes! I són morts! Anem a Pejite! Però vés amb compte, que hi ha l'exèrcit de Tolmèquia! No em puc creure que hagi destrossat la cúpula central. Pidgey ha casat en un no-res. De què serveix haver aniquilat l'exèrcit Tolmaquià, ara? Aniquilat? Què bons dies Asbel? Una nau de És dels meus! I vol aterrar! Anem! Asville, caram, viu! Es pot saber què heu fet? Allò no ho podrem reconstruir mai! Has vist la ciutat, oi? Tranquil, si el mar tòxic ens envaeix, el cremem i llestos. Però el Déu Guerrer ja no és aquí, estem perduts! No, és a la vall del vent. Com ho saps, això? <laughs> no hem estat pas jugant, nosaltres. Ja hem posat en marxa la segona fase, de fet. Aquesta mateixa nit esclafarem les tropes tolmequianes de la vall del vent. Què dius, ara? Oh, qui és aquesta? És la nausica de la vall del vent. M'ha salvat la vida. Oh. De la vall del vent? Digue'm, què penseu fer? Tu també ho saps, oi, Asper? Digue'm-ho, sisplau. Provocaran els insectes perquè ataquin. Ah! És això el que heu fet amb Pegite? Heu sigut vosaltres? Ah! Seu demonis. Hem de recuperar el Déu Garrer abans que el puguin reanimar, costi el que costi. Hem de salvar el món, ho has d'entendre. Encara que això impliqui matar la gent de la vall del vent? No ho feu, sisplau, no ho feu, no ho feu! Massa tard! Un cop en marxa, ningú els pot aturar. Disordadament, l'exèrcit Tolmaquia ha assassinat la majoria dels nostres garrers. No tenim alternativa. Compte, princesa, compte! Compte! Compte! Compte! Compte! Compte! Compte! compte. Deixeu-me anar! Deixeu-me anar! Compte. Entenc que és un moment dur, però un cop recuperem el Déu Garret, cremarem el mar tòxic i el món tornarà a ser pels homes. Mentida! Sou exactament igual que els tolmaquians! I de cap manera! Ells el volen per destruir-lo i res més! Bé, que dels pous Oi que necessiteu aigua dels pous? Qui us penseu que purifica aquesta aigua que beveu? Els humans van contaminar els rius i els llacs i els arbres del i treballen per retejar-ho tot i vosaltres el voleu cremar? No teniu consciència ni dignitat! És culpa vostra per desenterrar el teu carrer! I llavors què vols que fem? Ens aconselles que ens sotmetem a Tolmèquia i ja està? Oh, esclar que no! Esbel, digue'ls-hi per què es va formar el Martoxi! Digue'ls-hi! Digue'ls-hi que els insectes... Però què fas? No us mogueu. Deixeu-la anar, va! Tranquil, Asbel. No faig broma. Deixeu-la anar. No us hi cab. Vés a avisar la teva gent. No! Ah! Colla Ah! Som-hi, som-hi! Però ens han ordenat que no fem res. No et quedis pel plantat, vés a salvar els soldats amb els tancs. Sí, senyor! Conseller, han tombat l'últim dels nostres. Venen cap aquí. No ho sé. La població comença a juntar se Doncs quina gràcia, si només és un bosquet de no res, exagerats acabaran com a pejite. Mm. Ah! Yeah! Ah! Ah! Ah! Ens han fumut un tank! Eh. Enxecar el córrer! No m'atabalis! Ai, que ens atacen! Avanceu! Vinga, no t'encanti! Però a veure si, ara! Eh. Funciona! Però que m'ho fas, ara! Oh! Vaig demanar els d'anar, Pallús! Ja ho sé, punyeta! Caso tot! Traieu tots els tancs! Mm. Oh, era viva. Ha dret poc el somni. Comandant! Nosaltres ens encarreguem daturar los Nosaltres aneu a refugiar-vos a la vora del llac d'Àsit. Enteixo! Mm -hmm. Hem d'aguantar fins que saltés arribi amb el canoner! Ah, ah, ah. No us encanteu! Ràpid! Avanceu! No et quedis aquí quiet i ajuda't! És que tinc lumbago! Tancs! Venen tancs! Vinga, ràpid! Espavilat, coi! Que sí, que ja ho sé! Ah! Ah! N'estàs segur? Sí, era una nau de Piscite. L'he entrevist a l'altra banda d'aquell núvol. D'acord. Fa moment estava molt agressiva. Vinga, afanya't. No usica, hem vingut a treure't d'aquí. Perquè vagis a avisar la gent de la vall. Amb el teu estel potser encara hi ets a temps. Ja està tot preparat. L'Esbel m'ho ha explicat absolutament tot. No t'amoïnis, jo em faré passar per tu. Posa't això. Qui és vostè? Soc la mare de la Lastel. La mare de la Lastel? Em sap molt i molt de greu. Tot el que hem fet ha estat un gran error. Corra. Què li passarà? No li passarà res, tranquil·la. Vés amb molt de compte. Em sap greu haver-te ha tractat així. Nausica, no, sóc aquí! Vinga! Corre! Moltes gràcies a totes. Perdona que hagi trigat tant. Et podràs embolar des d'aquí? Ho provaré! Vostre mort, ens enllinjarem al núvol! El pofó! Idiotes! L'interior del núvol és un infern d'electricitat! Impossible! El timó no respon! A punt de desmuntar-se! No tenim cap altra opció! Hem de sortir del núvol com sigui! Oh! Estaven esperant! Merda! Què pretenen? El núvol! Ens hi volen empènyer per... Si hem de marxar, és el moment. No, em quedaré jo. No puc deixar aquí la noia que s'està fent passar per mi i les altres. Tu ets l'única que pot salvar la gent de la vall. Vés-te'n, tu prego. Ho has de fer per nosaltres. <tose> <tose> <Sí>! <tose> la nau és nostra. No vull cap presoner. fareu los tots. Uh! Uh! Hey, hey! No queda, la pressa! <risc FY Atlantic> Aguanteu! Tiraran la porta a terra! Que vinguin quan vulguin. Ara comprovaran que els pesicians tenim cops amagats. Què és allò? Un ocell? Una nau! És un canoner de la vall del vent! ¿Ah? eh? i tindreu-ne un vent. Rendiu-vos. La corbeta ja no tornarà. Quina força! Crec que l'estem forçant massa! El motor pot explotar! Mentre aguanti fins a la vall, ja està bé. Posa-la 300. Des Puntazós, Déu del Protegeix la gent de la vall. Aquests no es bellugaran de ni canonades. És que esperen que torni. Què? Confia en que aquella noia tornarà amb el canoner. Aquell canoner pot ser un problema. I si els ataquem, ara que podem? Tu saps què és, aquella nau? Se suposa que la van construir abans dels set dies de foc. No sé si és veritat o no, però diuen que pot volar fins a les estrelles. És tan dura que les canonades no li fan res, però amb un bon pet en un dels forats... Jo també la vull esperar. Oh. Això sí si és capaç de tornar des de les profunditats del mar tòxic. M'hauria agradat tenir una bona conversa amb ella. Que ja us heu decidit o no? Si els hi voleu recomanar que rendeixin, teniu el meu permís. O és que voleu acabar igual que Pegite? Tu també ets una princesa, reial, però t'asseguro que no t'assembles gens ni mica la nostra. Mira atentament la meva mà. Tinc el mateix mal que sa majestat Gil. En qüestió de mitjany, tot el meu cos es convertirà en una pedra. Però la nostra princesa tant li fa. La Nausica em diu que li agraden aquestes mans. Em va dir que tenia unes mans precioses de persona treballadora. Sou com bèsties al mar tòxic o zembarina i tot i així voleu continuar convivent hi Tu sempre recorres al foc i és veritat que nosaltres també el fem servir una mica. Les flames massa fortes no generen res. El foc converteix un bosc en cendres en un dia. Destrueix per segles un bosc que l'aigua i el vent han trigat cent anys a formar. I nosaltres ens estimem l'aigua i el vent. Soltesa se'n tristirà tant com vegi el bosc. Senyor conseller, encara no té cap ordre? Fota el camp. Sí. No sé què li ha passat, però s'ha fet tot una dona. Kurutawa! Deixa'ls anar, ara mateix. Eh? Ah, llavors ens esperem... Que els soldats aprofitin per menjar. Iniciarem l'atac d'aquí una hora. Mm, el dinar, eh? Complirem una mica l'estómac. Mm? S'acosta algú? Són en Goro i companyia! Mm? Per què t'atures? No ho bufà gens de vent. Però què dius? Ui, és veritat. Que estrany. No bufa el vent. Però què li passa, anciana? Ah, algú... que algú m'acompanya fora, per caritat. Ah, és el primer cop que veig que para el vent. Què passa? Em fan mal les orelles. Un moment, l'atmosfera. Sento que l'atmosfera està enfonismada. Ja hi som. Hem superat el mar tòxic! 3 minuts fins al llac d'Àcid! Baixa la potència! Anirem a sota el núvol! No pot saber què coi són aquelles llums? Homs! El mar tòxic s'ha desbordat! Els homes avancen cap a la vall! Quina por! Com pot ser? Com han provocat els homes? Algú els està fent una crida. Mita, en direcció a Sirius! Eh? Ah, sí! Senyor d'allà! Oh. Quina estratègia més cruel, Fan servir aquell petitó com es que per ferentne la bandda en volen. Pel pues soter ara el mateix. No Això! Batre, si la cria d'on es mor, serà impossible controlar ah, l'estampida. Què passa resarant la vall del vent? Tranquil, Mito. Primer provem de tornar a la cria als seus congèneres. Que us heu begut l'enteniment? Tu vés avisar els altres. Entesa, però si aneu desarmada. Eh? És una bomba llumínica del nostre exèrcit. Distància? A uns 200 lins, Majestat. Cap a l'altra riba del llac. Creus que pot ser el canoner? Possiblement. És un senyal de petició d'auxili. Sí que és el canoner, i tant. Ja ha passat l'hora. Anem. No els esperem, doncs? Aquest camí ja està tenyit de sang. avancenceu! Venre i comanda. Em quedaré aquí! Eh? És el canoner! Hola ta! Tu al front, brau, vos aquí, no dispareu. Comandant! Sí. On és aquella mossa? I s'altesa! No és el seient de darrere! Oms! Una bandada d'oms ve cap aquí! Què dius ara? Una bandada d'oms? La princesa s'ha volgut quedar per intentar calvar-los una mica! Beto aquí! L'última cosa que hem de fer ara és barallar-nos! Fugiu a lloc ben alt de pressa! De pressa! Per allà es veuen moltes llums vermelles! I sembla que cada cop n'hi ha més! Venen cap aquí. Agafeu-vos ben fort a mi. No patiu boniques. No hi ha res a fer ara. Això ja no pot aturar ningú. <grgruixi> <gusta> parece... Si hem de morir de totes maneres, m'agradaria morir a la l'abai. Mentre la princesa no es rendeixi, nosaltres tampoc ens podem rendir. Soldats, guanyeu tant de temps com pugueu. Jo tornaré de seguida. Comandant, no em digui que... Encara és massa Si no el fem servir ara, ja em diràs quan. En marxa! No dispareu! Escolteu-me! Merda, sembla un ocell, aquesta. Jo diria que no és una enemiga. Diu alguna cosa, oi? Qualsevol que intenti fer-nos nosa és un enemic. Hem de llançar l'esquí a la vall, com abans millor. Estem perduts. Ja torna. Espera que sigui a prop i dispara. Ah... ah. ah. No voy es la lasta porca Jo no sóc cap enemiga. Perdona. Em sap No puc esperar que em perdonis, oi? Doblegat és massa, ja ho sé. Ah! Però no et moguis. No veus que perd el líquid? Sigues bon i no et belluguis. Oh, merda, ens han oh. trobat! Venen cap aquí! No, sisplau! Estàs molt malparit! L'aigua d'aquest llac està emmetxinada et matarà! cap a ells mateixos. Quina sort. Aprofitem per marxar. A veure el motor. No... no, no ho facis. Pa, pa, parlem, sisplau. Ens heu de dur a tots dos a la nau. Hem de tornar a la cria amb els altres. Però... però que no veus? Que ja no té cap sentit. L'estampida no s'aturarà. Ah, ah, ah, ah. Vosaltres deixeu-nos davant dels homes. És l'únic que us demano. De pressa. Però què dius? Et mataran. Ens morirem tots, ara. Si està escrit així, doncs sí, ho hem d'acceptar. No s'han ni mutat. Al... Retirem-nos. No siguis burro. On vols fugir? No hi ha escapatòria. Ei, hey, no, marxeu! El qual el poseu de cada qui fins que vingui la comandant? Comandant? Oh, fer-se ella! Mireu! Què estàs fent? Ha volgut córrer massa. Per què no els cremes? I tu et consideres membre de la raça suposadament més poderosa d'aquest món? Estranya que resessin el món sencer. Visca! Visca! Visca! Vinga, crema'ls! Què et passa, monstre? Dispara d'una vegada! mol millor, doncs molt millor. La ira dels homes és la ira natural de la mare Terra transformada, no tindria cap sentit sobreviure enganxats a les faldilles d'aquell asqueru. És altesa, és. No, oh, es es <tots> no. Però què fa? És suïcida! Altesa. Soms homes estan perdent agressivitat. La Mare Terra ara està tranquil·la són naturats els homes són naturats És morta? Pobreta princesa ha donat la vida per apaimagar la ràbia dels hums. Ha protegit la seva vall fins al final. són aquestes llumanetes un miracle, això, un miracle! Quina tendresa i quin amor més extraordinaris! Els homes li han obert el cor. Oh! Sisplau, uniques, graveu-vos aquesta imatge a la retina, per mi, sisplau! Mireu! La princesa porta un vestit de color blau intens! I sembla que camini sobre un prat de gespa dourada. Oh! una túmica blava i descendirà fins al prat daurat per refer els lligams amb la natura! Oh! oh, oh. Què li passa? La dita antiga s'ha fet realitat! Ah mireu!! mireu!